Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media i samarbejde med Trade. Podtrap Media producerer i øvrigt også lykkefiks med Mette Blok og dit motivationsboost, 10 i 8, motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så lyt med, hvis du skal have et boost, med god energi og nogle gode tips til, hvordan du skaber den stærke motivation. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode af Iværksætterhistorier skal du høre historien om Copenhagen Surf School, fortalt af Ole Hassoldt og Rasmus Ølund. Copenhagen Surf School udbyder windsurf-kurser og surfoplevelser fra deres surfskole og café, som ligger på promenaden i Amager Strandpark. Der er fuld på Ole og Rasmus, som virkelig leverer en god energi i studiet, og de to fagløder viser, hvor langt et godt venskab og passion kan drive værket. Vi taler blandt andet om, hvordan de kørte land rige rundt i en gammel Mercedes Sprinter. Hvordan Kim Larsen konstant spillede de samme numre, fordi CD'en sad fast i anlægget. Og så taler vi også om, hvordan de to holder humøret højt, når de rammer muren. Og hvordan de balancerer livet som både venner og founders. Vi begge det sådan. Det kan jeg i hvert fald mærke, at, at venskab til det betyder meget mere end forretningen. Så hvis jeg kan mærke, at det her det, det, det vil Rasmus rigtig gerne, jamen, så er det det, vi gør. På den måde, så, så, når venskabet er stærkere end forretningen, så, så bliver vi gode venner. Ellers har jeg ikke så meget en at sige, at en kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Ole og Rasmus, ordet af jeres. Tilbage i 2007, der var jeg på en familieferie og blev introduceret til vindsøfning. Og da jeg kom hjem, så boede Ole tilfældigvis lige overfor. Og han bror, hans forældre har et et uh, hus, lige ned til, øhm, til vandet, hvor at hans uh, onkel Per havde en fantastisk uh, strandhytte nede, og der havde han en masse dejlige windsurf som Ole tilfældigvis lige på samme tid faktisk var kommet i gang med. Så uh, da jeg kom hjem, så uh, hævde Ole faktisk fat i mig og sagde, har du også lige prøvet at windsurf? Jeg sagde, ja, jeg har også lige prøvet windturf. Er det ikke bare mega fedt? Og så kom vi faktisk bare, altså jeg ved ikke om det var onkel Pers plan, men uh, vi voldgæstede uh, Per, fuldstændig i stykker. Altså, vi kom ned i huset der hver eneste dag. Jeg tror, vi var ude 300 dage det første år. Og det, det var altså, på Ture? Ja. ja det, et er Det er ja. ja. Smuk, smuk stad. Så, så i, han fik rigtig mange besøg? Ja, han fik mange besøg, og hans udstyr, det blev brugt flittigt. Han havde heldigvis mange bords at sejle taget, men det, et efter et, så blev, gik de jo lidt i stykker. Vi var jo lidt voldsomme ved at skulle lære det. Men det, det tog han meget pænt. Ja, han tog det også pænt, at det var, især, det var mest hans udstyr i besøgte der ikke så meget ham, det tog han også nogenlunde pænt. Og jeg tror, det var en, ja, han var også meget passioneret af så det var en god sådan, kombi det hele. Han, han er vores øh, gamle lærermester. Ja, vi, var, vi var aldrig inde at få kaffe. Nej, han synes også, det var mere spændende at være ude og windsurf <laughs> selv, så, så det var direkte på vandet. Så sådan starter det, som så mange gode idéer og venskaber starter, ved den her tilfældighed, og så opstår den her træ. Der er ingen af der har surfet fra Æh, nej, ikke, ikke, ikke før vi øh, kom i gang med det der tilbage i 2007. Så det, det var der, vi ligesom fik smag for det, og så tog det bare fart. Så var vi på vandet hver. Og igen. nu siger jeg at surfe. Vi taler jo windsurfing. Yes. Ja. Men det hedder Copenhagen Surf School. Og det her for den her uoplyste mand, som jeg nu er, kan det gå det under samme navn? For jeg har altid tænkt, der var surfing, og så var der windsurfing. Man kan jo sige, at windsurfing er, en, er også en surfsport. Så under Copenhagen Surf School, der har vi... Flere forskellige surfsports, okay. hvor vores helt klart hovedfokus er windsurfing. Godt. Men man må godt bare omtale det som surfing. Nu hedder I også KMNs surfskud selvfølgelig. Ja, det er sådan den brede betegnelse for surf. Det er lidt sjovt, fordi det, det skifter lidt fra land til land, men i Danmark der er surf både windsurf, og, altså, bølgesurf og stand- og kite surf, kitesurf, wingsurf. Det er ligesom en bred betegnelse for, for mange surf-sports-aktiviteter på vand. Og nu nævnte I rigtig mange der, og den gik jeg selv i her, så <laughs> jeg kender ikke alle lignende af dem. Men, men kanon, og, at, hvad er det, der gør, at, at, at vi er blevet så fascineret af det? Af surfing og windsurfing og alle de her andre surfarter, du nævnte? Jamen det vi, altså jeg tror, noget af det, vi synes er lidt sjovt, og, og derfor vi, vi virkelig har hugt af det, det er jo først og fremmest det mega, mega, mega, mega, mega sjovt. Det er ligesom sådan en øh, altså det, det er næsten afhængighed, når man først kommer i gang, og man får det der rush af vind, når man flyver hen over vandet. altså kan man ikke stoppe igen. altså Man skal have det igen. Det, man skal have det der fikser, den der oplevelse. Det er bare så fedt. Og i Danmark, der har vi jo altså over 8000 km kystlinje. og som man nok kender det, så, så blæser det ret meget. Man kender det nok mest fra modvind på cykelstien. Men når man windsurfer, og man har modvind på cykelstien, så er man så glad. altså Man tænker bare, fedt man nu skal jeg bare hjem og windsurfer. Det bliver totalt fedt. Så man vender ligesom alle de der dårlige dag ja. til noget, der faktisk bliver mega mega fedt. så, så. Danmark er ideelt til det. Så modvinden er rigtig godt. modvinden på sygelsestien, det er medvind ud på vandet. Så I, er, I slider simpelthen Onkel Per, jeg elsker det navn. I slider simpelthen Onkel Per's udstyr mere eller mindre op. Og så flytter I til København. Ja, altså, der sker en, en del ting inden der men, men det kan man godt sige. Altså, vi, vi slider udstyret op og får købt noget udstyr selv også. Og vi også... Øh, vi begynder at windsurfe rigtig meget andre steder rundt omkring ja. i Danmark og med til konkurrencer og, og ude på nogle surfrejser og har nogle, nogle frie år efter gymnasiet, hvor vi surfer rigtig meget. Men derefter ja, så ryger vi til København. I gør det jo sammen og hver for sig ret godt. Det er, jo, I, det er jo ikke bare sådan en sjov hobby. Altså nu nu I griner I, og I slider hans udstyr op, og I surfer rigtig meget for smag for det. I tager det jo også en tand videre, fordi I kommer jo grønt rundt i verden, og I stiller jo også op til et par mesterskaber jo. Ja, ja vi, altså, vi var rimelig ambitiøse i, i starten, så vi husker det med, at øh, vi ville gerne være professionelle windsurfere. Og altså, vi blev også ret gode til at windsurfe ja, det sted i dag. Men vi fandt også ud af, at øh, det er en lille nichesportsgren. Øh, så der er ikke mange penge i sporten, så du, du kan ikke blive millionær, selvom du er verdens bedste. <laughs> men sjovt er det, at I kommer rundt og ser fantastiske steder i verden og stiller op med verdensmesterskaber også. Ja, ja jamen, det er jo bare fedt det der med at komme rundt og altså, opleve forskellige steder med, med, det er jo også det sådan sport, det kan, altså man, man kommer ud nogle steder, og man, man, man opdager ting på en ny måde, fordi man ligesom er ude i naturen, og man ikke, man ikke bare, selvom det er også er fedt at sidde på stranden og få en øl, så er det også fedt at komme ud på vandet et nyt sted, og ja. opleve naturen af på nogle andre måder, så det er bare fedt at komme rundt med det også. Så der starter det, I tager rundt, I tager rundt og I, I bliver jo endnu bedre venner jo. Ja. Altså, det kan man jo også mærke, når jeg kommer ind i studiet her. jeg Den energi og det her venskab, det mærker man jo. Det, som jeg også synes er interessant, det er, at udover I tager i verden og stille op med verdensmesterskaberne også, så, så skiftes sig faktisk også til at blive Danmarksmester. Ja, altså Rasmus har helt klart flestunderbæltet, end jeg har. Altså, jeg havde en enkelt sejr der i 2009. Det. Der, der bryder lige hans team der, eller hvad? Altså, får han brudstiden stiden, og så har han holdt fast <laughs> i den siden. <laughs> Nå, jeg tænker, det var også fantastisk at stille op sammen med mesterskaber så at du vinder sådan en smule mere, uh, Rasmus, og Ole, men så kommer Ej, han ikke og bryder det er lige, fordi, at Ole, en øh, han, han er sød ved mig, han, øh, han stiller ikke så meget op længere. <laughs> <laughs> så, det, ah, okay. så det gør det lidt nemmere. Ellers så havde, det været, øh, så havde vi delt den, tror jeg. <laughs> okay. Hvor mange år har I så været, at være, at der han også mestrer til sammen? Jeg tror, til sammen er det over 10 eller sådan noget. Vi begynder at være nogle håndfulde. <laughs> og det er det, det er freestyling? Er det freestyles uh, windsurfing? Jo, ja. der, der findes flere discipliner inden for windsurfing. Der er både slalom, der hvor du windsurfer rigtig stærkt. Så er der freestyle, hvor det det, Rasmus, jeg har lavet rigtig meget på turøg, hvor man laver tricks på vandet. Det er der, hvor man sagde, at jeg flyver op i luften og ned ja. igen og alt det her. Ja, ja lige præcis. Ja. Og øh, det, det var det, det, var det ideelle forhold til på turøg. Så det, det gjorde vi rigtig meget, på helt bidt og det har jeg det stadigvæk meget bidt af. Øh, det var vildt sjov. altså. Men har jeg siger at det, det er jo rigtig, rigtig mange meter, I fløjter op i luften, altså. Jamen, det er fedt. Det er den der fornemmelse af at flyve. Altså, det får man altså ikke... Øh... Nogle kan man ligge og drømme sådan, nej, hvor kunne det være fedt at flyve. Men det kan man faktisk med windsurfing. Det, ja. det er sgu meget fedt. <laughs> Fantastisk. Du med, med dig, <laughs> Ja, Ja, jeg kan sige, jeg, jeg, jeg og konen øh, må, må... Det det, jeg, jeg tager på ordet. Det vil være fedt. Ja. Kommer jeg på og flyve. <laughs> på en eller anden måde skal vi nok gøre det. Vi de skal bare lover ikke at filme de første forsøg. Men, men, men seriøst øh, de her... I uh, får smag for det. I stiller op med en lang række mesterskaber, og vinder uh, danmarksmesterskaberne, Jeg siger på skift her, Ole, fordi du var lige en over i ni. Um, I over ti år. Og beslutter jeg så for at køre, uh, flytte til København. Ja. ja altså, jeg... Er I klar over, at I vil bygge en virksomhed op på det her tidspunkt? Nej. Nej, Nej slet ikke. Altså, det, det, jeg flyttede til København et år før Rasmus. Øh, og Rasmus, han er faktisk en tur i, på noget udveksling. Ja, det var slet efter. Nå. Men i hvert fald, vi, vi kommer til København, og så kommer vi ud af Amager Strandpark. For vi tænker, hvor kan vi windsurf i, i København? Og så finder vi ud af det helt fantastiske forhold ude i Strandparken. Men vi, der var ikke særlig mange der derude. Og vi tænkte bare, vi bliver nødt til at gøre noget ved det her. Vi starter en surfskole. Det var måske lidt naivt i starten, øh, fordi det kræver det ekstremt meget udstyr. Øh, det er lidt bøvlet at og bare få sig selv på vandet nogle gange. Så nu når vi også skulle til at have ti surfkursister med ud på kursus, så det krævede en del så vi skulle have fat i en bil. Det var vores sådan gameplan. Og hvad i studier det, eller hvor er vi henne i i jeres liv eller ellers? Ja, vi læser begge to. I læser begge så begge det to. er sådan øh, men der har man jo god tid jo når man læser. Så det er på sidelinjen. Ja, det er så det vi prøver at lave det lidt om ind på borgen, ikke så langt herfra jo. Så kom, men så kommer det ikke Så, ikke så, så der ja. så er der ikke så god tid til at få øh, nogle fede der jo. Nej, det kan jeg så godt. Og, og, <laughs> men så i studier hvad, hvad, hvad læser i? Hvad altså? øh, Jamen, øh, jeg, jeg har læst en del forskelligt, men på det tidspunkt så læste jeg noget om øh, ja. ja, og Rasmus? Jeg læste naturressourcer, så det er jo lidt mere om, øh, hvor fantastiske naturressourcer der var i København, altså fantastiske forhold der var med vandet lige ved siden af. Og hvis man anstrænger sig, så kan man jo se en lige linje for de to studier, ikke gik i gang med. Sådan. Med ja. lige. <laughs> men I bliver grebet... Altså, surfing i begrebet af windsurfing, og I begynder at undervise ud på Amager Strandpark, og det kan man, man kan jo ikke bare, tænker jeg, komme ud med nogle surfbots under armen og, og åbne en skole, eller hvordan fungerer det? Jo, altså, man, øh, vi, vi skulle selvfølgelig have nogle tilladelser til at, at afholde kurser ude i strandparkens mobile surfkurser for bilen, og det fik vi på plads, så skulle vi så øh, have fat i en bil, og øh, ja, det er faktisk lidt en sjov styr fordi vi havde jo ingen penge, da vi startede surfskolen. Vi var jo studerende og, og på su Øh, og vi boede begge to på det tidspunkt på, på mit kollegiefærelse, på Rigshusdagens kollegie. Øh, I boede begge to på din hvad 15 kvadratmeter? Ja, ja. Ja. ja, for Rasmus havde været på udveksling. Det var det, det, var det, jeg kluder lidt rundt i før med igen. Men, men han kom så hjem og havde ikke noget sted at bo, så han flyttede ind på mig. Så kunne vi også spare nogle penge, skulle starte surfskolen. Og så, så, så tror jeg, vi lånte en, en, en 5-10.000 hver af vores forældre. Og så fik vi købt, øh, fandt vi sådan en gammel, gammel Mercedes Sprinter på en blå Koste kostede 18.000 kroner kørte ud til Tølløse. Jeg kan huske, da jeg ringer sådan til, til manden her i Tølløse og siger, jeg, hej jeg Ole, jeg vil gerne købe din bil. Så svarer han bare, ja hej, det er kongen. Det kunne godt finde ud af. <laughs> <laughs> og så var vi lige så ved gang. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme, og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Så kommer vi ud øh, til, til Tølløse, og øh, der er lidt rust, der skal laves, og tænker og sager, men, men vi tager bil med hjem, vi beslutter os. Det er en god beslutning. Der kan være meget grej, den bil der. Og, ja, hvad, hvad sker der så, Rasmus? Så, vi kommer ikke langt, vel? Ej, men det kører for os. Altså, jeg tror aldrig, at stemningen har været højere, da vi købte efter den bil. Det er jo sådan en, hvis man forestiller sig, sådan en helt gammel rustband af en Mercedes, men oppe på forsædet, så har kongen af Tølløse installeret to kæmpe laddersædder. Altså de dyreste leder sidder, og så har han sådan fire sådan nogle gulddame-emblemer, hængende op over, <laughs> over førerbarheden, så man tænker, at det er nogen, han har vundet på den lokale kro Og så har han sådan en booster knap nede, nede ved radioen, så når man ligesom, det er ligesom at tænde sådan en rumraket, så, så man kan ikke starte bilen, før man har slået den der op, og så starter der bare Kim Larsen på fuld drøn ud i den der bil. Så da vi kører derfra, så, altså, det er med begge arme over hovedet, og, og, og Kim Larsen på, på fuld drøn i lader, så det kunne, altså, det kan aldrig kørt bedre. nej det kørte virkelig, og det... Der er også noget med den her bil. Var det kun spille Kim Larsen, ikke? Jo, det var sådan en det var hans og det var en helt genial CD. Altså den var, ind, den var simpelthen frosset fast ind i cd Vi kunne ikke få den ind eller ud. Men, men, men Kim Larsen kørte, og der var en seks-syv numre, og det var noget, noget han havde hjemmebrændt. Altså det var nogle helt specielle numre han havde optaget, og altså, vi har ikke hørt dem før eller siden, men, men det, var, det var en fantastisk CD. Så den kørte bare. Og det kørte altså, når jeg startede bilen, så startede Kim Larsen. Ja, nu, nu, ja. ja. Men vi nåede jo så ikke langt efter vi havde købt bilen. Vi nåede øh, 50 km. Vi var ikke engang, vi var stadig på motorvejen, ingen in, kørsel til København, så, så brænder bilen bare sammen fuldstændig. <laughs> altså, oh, vi er, er i gang i en overhælding, og den, den stopper, altså det hele, al, fuldstændig brænder det lyser bare, og så går vi i stå, og vi kommer kun ind i jo. Så, så Ole havde mig ud på, altså, på, på Roskilde Motorvej og skubber bilen ind i nødsbordet, altså det var, ah, altså, der var gode rudyre. Altså, ja. I så gang inden igen jo. Ja, vi får det en tur til... Vi får den hjem til Sydfyn. Der havde vi en mekaniker, der, der, der uh, lavede gode priser. Kongen ja. havde glemt at afmelde sit færdekarbejde mange helvede. Nå ja, det var, det var sådan, det var. Åh, <laughs> oh, det var helt det Nå ja, vi havde, ja, det var sådan, det var. Og så kom den hjem til Sydfyn, og vi fik den lavet. Og så begyndte, så kørte den faktisk godt derefter. Så, så, så, så trillede, havde vi den parkeret på Rigspotalskollegies uh, gode parkeringsplads. Tak til Allan. Uh, der fik det var, I simpelthen lov til at... Ja, forestilleren der. Ja. Uh, og så... Så havde vi faktisk et, et, år der, eller et halvt år, hvor vi havde både kontor, øh, lagerrum, vi tørrede våddragter på, på badeværelsen, det lille kollegiværelse. Øh, det hele kørte. Det kunne ikke jeg skulle kørte for det kollegiværelse. Så, så I havde al jeres udstyr. I var to mænd, I tørrede jeres våddragter. I boede der. I spiste der også en gang imellem. Og så havde den der... Men det er jo fedt. Der var jo kun to meter fra sengen til kontoret, jo. <laughs> ja, det var en så... fantastisk de indstilling. Der var nok nogen, der var stået af i den historie, men altså det er jo fantastisk. Det var meget effektivt, jo. Og, og der var heller ikke langt til, Det var ikke fordi, man skulle aftale et møde for ligesom, at finde ud af noget. Det var jo ligesom bare. Hvad rakt derhen mod om ja. morgenen, og så prikkede man på skuldrene. Yeah. Ja. <laughs> det tager jo fart. Altså, I forgangens brænder, det er jo jeres mobile kontor, og også dels lagerrum. Hvordan kommer I i gang med at få kunder? For det er jo ikke bare at stå ude med flagtænker på Amar og og sige, nu har vi kurser. Og I studerer, I bor der, og hvordan, hvordan får I gang i forretning? Vi, vi greb til sådan meget sådan klassisk. Øh, altså sådan, hvad, hvad kan man lige gøre for, for, for hurtigt og nemt at få nogen til at finde ud af, at vi eksisterer? Så øh, vi havde en vente, der arbejdede som ude på DTU, og der kan man, sådan, hvis man har sådan en fedt DTU-kort, få, jeg ved ikke om. Om, det sådan, om vi overhovedet må dele det her tip... Og oh, oh, shout-out <laughs> til Christian Bæk! <laughs> shout-out til Christen Bæk! Der kan man printe rigtig billigt, hvis man læser på DTU. Så vi, vi fik simpelthen øh, øh, vores gode kammerater til at printe en helvedes masse <laughs> plakater ude fra DTU, altså sådan i, altså en fuldstændig sindssyg mængder plakater ude fra DTU. Og så var vi simpelthen bare rundt på alle... Øh, studier, vi kørte rigtig meget studierabat til at starte med, fordi vi tænkte, at vi skulle bare have noget i gang, og dem, der i gang, det er de studerende, det er nemmest, det er gør, det billigt for dem, og så blev der også noget fedt og cool. Så vi, vi plastrede alle studier til med plakater, og så øh, hvad, fik vi også blandt nogle flyers, eller hvad? Jeg ja, fik også nogle flyers. Ja, det var meget sådan noget, eller... at vi var rundt på cykel og, og, og delte flyers ud, kan jeg huske, øhm, og, og vi vidste ikke sådan helt, hvor fanden det var, vi skulle gøre det, så vi, vi, vi jeg kan huske, at vi kørte den helt runde i kartoffelregnene, fordi vi var sikre på, <laughs> De her folk, de har nok penge, de skal bare ud og windsurfe. Vi har aldrig haft en eneste kund fra kartofferakket, men de fik simpelthen personligt omdelte flyers i hver eneste. Inden ved Østerbro der, ja. ja, ja, ja. ja. Så der kommer en nogen derfra. Det, det, ikke vil vi vide af i hvert fald. Nej. Jeg håber en eller dag, der er en, der siger, at uh, det var den flyer, jeg det fik sigt, i, flyer. i 2010. Så det var, det var helt old school, Det var sådan plakater og flyer, og så rundt på cykler og gøre opmærksom på sig selv. Ja. I troede på det? Ja, vi troede på det, og vi var ikke så gode på, uh, til... til til det med internettet. Altså vi fik hjælp til at lave hjemmeside, men online markedsføring der, det havde vi slet ikke styr på. Så det, det var gammeldags print. Gammeldags print. Jeg kan, ja. Allerede mundtligt siger det på, Vi er jo ikke så gode til det der med internettet. <laughs> <laughs> og EDV. det, er så, Og, <laughs> og, og Det er så blevet sidenhen. Jo kan man så se, ikke? Men det er jo færre nok der. Ja, vi ikke hvad gør vi så? Så gør vi det. Og, at der er måske også nogle charmerende med indenvidst bare få den her flyer at se den her plakat, som man kan gå og snakke om og siger, Gud, Det lyder ind i fedt. I får gang i forretning på den her lidt old markedsføring, der begynder at komme kursister. Ja, jeg tror også, at altså, i starten, der var det jo sådan, at Rasmus vi kørte ud om morgenen og, og rikte alt udstyr til for bilen i to mange timer, fordi vi skulle have alt ud af, bukseret ud af bilen. Og så nogle gange, så var der kun en eller to på surfkurset. Så lavede vi for dem, rækkede ned igen, det, det kunne tage en hel dag. Men, men de fik et godt kursus, og så sagde de det videre til, det var meget sådan mund til mund. Og er det det her med, altså i stedet for at være skuffet, der kun kom to, så sagde der kom to? nu gør vi os bedre, og hvis vi gør det godt, så fortæller de to det til andre, for de andre vil sige, ah, vi har ikke så mange på, vi, har, vi har aflyser kurset 100 procent. Altså, jeg tror faktisk, der hvor de fleste, det meste af vores vækst der kommet fra, er ved altid at få folk til at gå derfra med armen over hovedet. Ja. Og jo, altså, hvis der er to på dem, så er der bare to, der kan komme derfra med armen over hovedet, og så kan de fortælle videre til to andre, de tager med næste gang, og så... Altså, så det tror jeg faktisk, det er meget den måde, det er, det ligesom er vokset på, ja. folk bare får en fed oplevelse. På at det. Og så, så er jeg blevet, blevet, blevet lidt bedre på internettet også? Så. Ja, det, det, det, jeg synes, at vi har rykket sådan lige, lidt i hvert fald der. Vi har fået en hjemmeside og sådan nogle ting, ikke? Jo, ja. jo. Der var også et stort forbedringspotential dengang. Mund til øre. flyers, plakater, stille og roligt, en kursist mere eller mindre ad gangen. At, at den, her, den her energi, den her positivitet, altså I er også studerende, det er jo ikke fordi, uh, der er så mange penge på kontoen, I har også investeret i den her sprænder, som vi så også skulle reparere, I skal købe udstyr, og I skal også søge nogle tilladelser for at have en mobilskole derude. Hvordan får I det hele til, til at gå op, både tidsmæssigt, men også økonomisk? Altså jeg tror sådan på, på sådan det materielle, der, der træffede vi virkelig bare på alt, hvad vi havde af netværk, eller sådan hvad, hvad, hvad der kunne lade sig gøre. Jeg havde en sponsor fra, fra sin tid, som gav os nogle rigtig fede betalingsbetingelser, så vi faktisk kunne få lov at få lov at grej, og så kunne vi vente med at betale, til vi lige havde tjent nogle penge først. Og Ole han arbejdede i en windsurf -shop, hvor vi fik nogle gamle våddrag fra Og så de der, de der boards, der, der vidste vi lidt, at, <laughs> altså, at der er rigtig mange, det var faktisk efter, at vi havde surfet rundt selv, så er der rigtig mange, der har sådan nogle gamle windsurf-boards, liggende rundt i haverne, og med sådan lidt modifikationer. Hvis man skærer lidt der, og man øh, lapper lidt der, og bygger lidt der på dit bord, så kan de faktisk blive rigtig gode. Begynder nogle windsurf Så, så øh, vi tænkte, det er nok de billigste boards at få fat i. Så vi fyldte faktisk sprinteren med, med, det ved jeg ikke, 20 kasser øl eller sådan noget. Og så kørte vi simpelthen bare rundt de steder, vi havde markeret på et kort, hvor vi vidste, at der er nogen her, der har et gammelt board. Så var det bare helt oldschool op og ringe på og sige, hey... Hvad så? Vi ved, I har et uh, windsurfboard liggende have. Kunne I ikke godt uh, uh, Tænkte jer, at uh, vi bare tog det med? Og så fik I den her fede kasse øl i stedet for. Ja. Og, og, og utroligt nok, så var alle med på den. Så vi kørte simpelthen uh, både fyldt og hele sjælderen rundt og, og samlet. Uh, stille og roligt. Hvorfor har folk så mange boards liggende her? Fordi de havde en idé om at komme i gang, og så kom det ikke videre, eller hvad? Jo, men det var tilbage i 80'erne, start 90'erne, så var windsurfing jo super populært. Ja. Og der, der var der mange, der bare fik ganske øh, altså købt et board. Nogle tagbrøller på, bordet op på, på toppen af bilen, og så kører rundt. Det var det, det galt om. Ja. Og ikke kommer aldrig på vandet. Det var forbakset. Så der var nogen, og måske også nogle hustruer derude, øh, uden at færre for stavtypet, der sagde, det der, skal du ikke? Det der bjørn, det skal du af med. Og så kommer I, så ser fint, det tager I bare. Det er at ja, jeg <laughs> tror, der var mange af dem. Men vi fik også tit alt muligt andet med, som vi ligesom ikke skulle. Jeg tror, de tænkte sådan, det er storskrald. Ja. <laughs> de, de har sprænderne med, de tager det hele. Så sprænder der. Ja, sådan. Altså, vi får rimelig hurtigt til at få tegnet et nyt abonnement med Falk, fordi, øh, altså... Det lyder som klogt. Vi var også nødt til at skifte på, til SOS på et tidspunkt, fordi det synes, at Falk, nu, nu vil vi ikke have som kunder mere. <laughs> <laughs> Når man da ringe tre gange inden for to måneder. <laughs> ja, den har været på et fejblad mange gange. <laughs> tidsmæssigt, hvor er vi henne her, da I starter i jeres kollegieværelse for tilladelsen til at være mobil uh, kursested derude? Hvor er vi henne tidsmæssigt her, hvor I begynder ja. at køre rundt i haver og og bytte øl fra surfboards og udstyr. Der, der er vi jo i 2016. 2016-2017. Ja. Der, der, der kører vi rigtig meget rundt og, og skaffer boards, for at ligesom bygge windsor større. Der går en stykke tid, fordi det er jo ind i første 20, at det sådan virkelig tager fart. De her fire år, det, det, det, det går simpelthen med det her med at bygge op, og køre kurser for to eller tre eller fire, og køre rundt og dele flyers ud, og, og stadigvæk have en mobil. Altså, der har I jo ikke bagstået endnu. Nej, ja. Ja, altså, vi, vi, vi, vi, vi har det jo ligesom fra... Ideen var til at starte med, at det skulle være en mobil surfskole. Ja. Altså, vi, vi kunne være, hvor end det skulle være. Altså, vi kørte, helt til, vi kørte helt til Aarhus for at holde kursus for fem personer på et tidspunkt. Og vi har været på Lolland, og vi har været... Sådan, vi kørte land og rige rundt i den der meget... Det var altid sat som vi nåede frem i bilen jo. Øhm, men det satte også lidt en begrænsning, fordi at folk ligesom ikke så, at vi var det samme sted. Og vi fandt også lidt ud af, at, at København ligesom var... Altså, der var uendelige muligheder. Det er jo perfekt, det blæser, der er rigtig meget vand. Men folk havde lidt den opfattelse også af, at man skulle til vestkysten, eller man skulle et andet ja. sted hen for at surfe. Men det er jo lige baghaven jo. Ja, fordi I laver meget på Amager Strandpark allerede inden forbage derude her. Men I er jo mobil, men I har mange kurser. Det er jo det, det er der en stor del af dem er. Men I vil jo gerne rundt i landet på, i den her sprinter. Ja, til at starte med. Hvis du ligesom bare med. ud af Amers Strandpark, er fuldstændig perfekt. Ja. Og, og, og der er så mange københavner, som som bliver hugt også, og får den her fede øh, oplevelse af, jamen, jeg kan, altså, det er 15 minutter fra indre by. Jeg kan komme ud her, jeg kan få en helt speciel oplevelse ude i naturen, have det mega sjovt, øh, ja, lære noget nyt, og, og, og få den her fornemmelse af at flyve hen over vandet. og det, altså, Jeg kan gøre det på min cykel, jeg kan gøre det lige efter arbejde. Så vi fandt bare ud af, at det er der, potentialet er. Det er, det, det er i hvert fald det, der er vigtigst for os lige nu. Så der dropper I ideen om det mobile helt? Ja, det er altså... Det, de år, det er det, de Ja, man kan sige, at vi... Der er jo meget begrænset med, med, med faste lokationer til en surfskole i, i København især. Så, så det var jo også, vi var også mobile lidt, fordi det ikke var muligt for os at få. Øh, vi havde hverken råd, eller, eller der var ikke nogen legemål ledige, hvor vi kunne slå en surfskole op. Men så var vi simpelthen så mega heldige, kan man sige, på en måde, at i, i fire år, Når vi kørte kørt bil i fire år der, og der var begyndt at komme godt gang i surfkursene, så vi begyndte også at have lidt omsætning, så... Øhm, så vores gode ven Morten fra Kompang Segway, han havde legemålet ude ved Strandstation 3, en, en, en halvdel af bunkerne derude, hvor vi er nu. Og han sagde til os, Prekos og sagde, nu drenge, nu, jeg siger legemålet op nu, fordi jeg vil flytte mine aktiviteter, og jeg synes, I skal søge det. Og så søgte vi så legemålet ved kommunen, og det var der også nogle der andre, der gjorde, men de kunne heldigvis bedst i vores projekt, så vi endte med at, at, at overtage legemålet. Og det er derfor, vi har været der i, i fire år, og det har simpelthen givet dem. Altså kæmpe boost, fordi nu, nu, nu, nu har vi et fast sted, hvor man kan hænge ud før ja. og efter sit kursus. Og det er okay. omkring 19 dage, I overtager det? Eller de, de det er 20. Det er 20, ja. I overtager. Alive ja, det ikke okay. ja, jeg få... Så I mosler i fire år som mobil, selvom jeg har mest på Strandenbark. Hvordan, hvordan bliver man ved? For jeg har noget sjov den er med på i Surfer og selv, men I jeg også leve af det. Det lyder ikke som om, at det er en fantastisk forretning, før I egentlig får, får skabt basen derude. Men jeg tror både, vi så... Altså, jeg tror mest af alt bare, det, altså, det er bare passion. Altså, jeg tror bare, windsurfing er for os bare det fedeste overhovedet. At kunne komme ud og, og, og dele det med andre, og få dem til at få den fede oplevelse, det, altså, det holder det jo kørende. Og så efterhånden, som vi ligesom fik flere og flere bookinger, og flere flere kursister ud og prøve windsurfing, så var vi også nødt til at få nogen til at hjælpe os med at lave de her kurser, og så hyrede vi faktisk nogle af vores altså, gode venner, også fra Turø. Altså, det bliver holdt meget øh, til instruktører kun fra Turø til at starte med. Det har vi heldigvis udvidet lidt siden. Men, men øh, nogle af vores gode venner med den. Og så var det jo faktisk... Altså, det var jo mega sjovt. Så det jo godt være, at du brugt lørdag og søndag fra klokken 7 om morgenen til klokken ti om aftenen. Men hvis du gør det sammen med dine venner, så er det jo mega fedt. Frisk luft, motion, glade mennesker. Ja, ja. Det... Så den her person og den her energi, det var bare det, der holder gående, og så bare så længe I sådan, nogen, nogen kunne betale deres regning, og så tænkte jeg, vi blev bare ved. Der var ikke nogen af jer, der tænkte, at skulle vi færdiggøre uddannelsen, Skulle vi få et godset og en rigtig job. Kan vi være surford <laughs> resten af vores liv? Der var der ikke nogen af, jer, der tænkte. Jo, altså, jeg tror, det, det lå til at lyde barehovedet, men vi havde jo også. Altså, vi vi studerede jo, vi blev begge to færdige med vores uddannelse. Vi blev færdige, okay. Ja. Ja. Så, så, så øh, jeg, jeg blev færdig med min kandidat på CBS, og også blev færdig med sin på KU. Men det passede bare meget godt med, at det var, så havde vi jo SU'en, vi kunne leve på. Og så, det kunne også sådan halvt finansiere surfskolen. <laughs> den har jeg hørt et par gange her ja. i studiet, den er SU. Altså, selvom man ser, den ikke er særlig høj, så er der lige nogen iværksætter, der har tænkt, det var godt, at vi havde den. Ja. Ja, og det der SU-lån der... Det er ikke så fedt at have nu. nu altså, det skal jo betale tilbage. <laughs> <laughs> men men altså, det, det er faktisk meget godt lige til at give dit lille boost. Ja. Ja, ja. Og hvis der kommer en god forretning ud af det der, det er det vi jeg brug for i Danmark. Ikke? Altså, flere iværksætter, der tør. Ja, det er godt ja. iværksætterlån, Det er der i solånden. Ja. Og så, så har vi jo lært meget og oplevet mange sjove ting undervejs. Altså de der fire år med bilen der, det var... På ingen måde nu god forretning, men hold nu kæft, for var det sjovt. Det er jo stadigvæk sindssygt sjovt i dag. Der er bare kommet lidt bedre styr på tingene. Og så den her Kim Larsen sammen med at pige med det sorte eget, eller dame med det ja, sorte eget. Nana med det sorte eget, som ikke særlig mange egentlig kender, men den kan, den kan I uden af nat Jamen den kan godt anbefale. <laughs> det er jo ikke en af hans mest kendte sange. Nej, men den vi har hørt flest gange. <laughs> det var en af de fire, den kunne spille. I 20 I så taget over Hose, og så i for at starte et fysisk søgskultur. Hvor stort er det? Altså, det er meget småt det, i kvadratmeter, sådan under tag for os. Der, hvor, mange, hvor mange kvadratmeter har vi? Men jeg siger, hvor stort er det for jer selv? Nå, nå på den måde. Ja. Nu, nu, ja, okay. Det er kæmpe, kæmpe stort. At <laughs> <Ja. Ja. laughs> altså, det... kunne, kunne møde ind og så åbne døren ind til sin egen skole, så det det er her, vi hører til. Ja, og ikke skulle sidde i myldretrafik igennem byen, og, og, og, og skulle række alt til. Altså, vi rækkede jo alt til fra bunden. Hver, hver eneste ja. lille del. og hver eneste, altså, Der var, Ting passede kun sammen en og en. Det tog smål til flere timer. Nu kunne du faktisk gå ud og åbne et lokale, og det hele, stå klar, træk det ud og faktisk være klar på en halv time eller sådan noget. Det lyder også man kan med effektivt og profitabelt potentielt, kan man sige. At kunne bruge tiden på et undervise eller salg i stedet for at pakke op og ned. Ikke? Jo, jo, ja. altså det, det var katastrofalt i starten, hvor meget tid vi brugte på at reaktere. <laughs> nu, nu er det kommet lidt, altså nu er det, der stadig meget, der skal pakke ud af men det er noget helt andet, altså. Det var, jeg tror ikke, at man kunne være blevet ved i, i 20 år, hvis man skulle have gjort det fra bilen. Altså, Nej. Nu har jeg så, så skabt en forretning. I har, I har 20 instruktører på, som også er jeres gode venner af beskriver af selv. Og det er jo fantastisk selvfølgelig. Men hvordan er det at lige pludselig er i unge aller og har skabt en virksomhed, øh, som har succes. Og har 20 instruktører tilknyttet, som også er blevet ens venner, man skal også være leder for dem, jo. Ja, men jeg tror altså, det er jo egentlig. Det er sgu et godt spørgsmål. Altså, Jeg synes, nogle gange det går nemmere, når det er ens gode venner, fordi. At så, øhm, der er flere ting man sådan kan. Altså, de, de, vi har jo egentlig altid bare ansat øh, vores gode venner, så det, det er faktisk den vej. Altså, det, det er vores gode venner, som vi så har præfiksuden eller de er kommet til os. Vi vil godt være med på teamet, så de kommer med som surfinstruktør. Så, jeg, jeg synes det kører meget problemfrit med, med at. Jeg ser dem ikke som ansatte, men bare som gode venner. Ja. Altså, på den måde så er det meget, øh, altså for en måde er sådan lidt en struktur. Men vi, vi bruger også rigtig meget tid på at snakke om det, fordi det er jo ikke, det er ikke standardmedarbejdere som sådan kan man sige. Altså, det er lige så meget et, øh, et team, som Ole siger, og et community, og vi laver mange ting sammen, og jeg tror, hvis man kigger på vores sådan, teamudgifter øh, i forhold til lønudgifter, så er de enormt høje. Altså, vi bruger rigtig meget på at få det til, fordi der er også det kan godt være, at vi er gode venner med dem alle sammen, men de kender jo ikke nødvendigvis hinanden Nej. på tværs. Men det er jo så det, vi gerne vil have dem til, fordi så giver man også hinanden, altså når man står derude som kollega, hvis man hvis man kender hinanden og man, man er gode venner, jamen, så bakker man også hinanden fuldt ud op. Der er ikke ja. nogen, der springer over, hvor gaden laves. Man giver sig selv fuldt ud, og hvis der nogen, har brug for hjælp, jamen, så stipper man ind. Øhm, og det er ligesom den stil, der også er, er kommet af dig. Det, det, det er mega fedt. Jeg sidder og tænker på uh, rigtig mange af vores gæster, vores tidligere gæster, kommende gæster, men også rigtig mange af vores lyttere. Vi er jo så heldigvis rigtig mange lyttere, som er iværksættere eller iværksætteri-interesseret. Det er sidder og beskriver, det der det med luft, energi, bevægelse, motion, glæde. Jeg sidder og tænker på, det, det er jo sindssygt vigtigt, når du starter en virksomhed. Og jeg har talt med rigtig mange værker, som glemmer sig selv i den her proces. Altså, de slider sig op næsten, inden de kommer i mål. Ikke? Altså, de spiser forkert, de træner slet ikke, de sover rigtig dårligt, uh, de får ikke så meget frisk luft, og det er den der gang, du skal bare arbejde i solen sort så en dag. Men der er flere, der også har fundet ud af det her med, husk at tanke op og få noget frisk luft, og få noget bevægelse, få noget energi, og, og have noget dialog. Jeg sidder her midt i en episode sammen med jer, og siger, det kunne jo være, at vi lige skulle lave et lille iværksætterhistorie event ude hos jer, hvor iværksætter rent faktisk kan komme ud og prøve at lige få et break på dagen der, for at mærke hvad det betyder, og, og skabe den energi og få noget frisk luft. Er I fris på det? Helt sikkert. Ja, det var sjovt. Se... Jeg, jeg, jeg er nødt til at gribe fat i jeres passion igen, når I er For I sidder her, I jeres humør og, smitten, og I ser jo kernesunden ud, og man kan værke venskabet mellem jer. Og hver gang jeg taler lidt om finansiering og økonomi, så siger jeg, at det fik vi til, og så låner vi, vi nogle penge, og så bygger vi op. Jeres tilgang til iværksætteri er interessant, fordi det lyder som at det handler ikke om at tjene mange penge, det handler om at tjene nok, og så lave det, man elsker. Er det helt forkert at tolke? Nej, det, det er faktisk ikke øh, helt forkert. Altså, det, det, jeg tror heller ikke, da vi startede, da vi studerede, at planen var, at det her det skulle være en stor virksomhed, som vi faktisk måske. Skulle, altså, det var bare et fedt projekt. Og, og vi skulle bare gøre windsurfing øh, mere tilgængeligt for, for flere københavner. Så, så, så, så det er ligesom det, der har drevet det fra start. Og så øh, altså, man kan sige, at da vi nærmede os afslutningen på vores uddannelse, så tænkte vi da nok, at det kunne være fedt, hvis det var noget, man faktisk også øh, kunne, kunne, øh, kunne leve af. Der er jo ikke langt fra en SU, der skal jo ikke meget til, <laughs> men, men, men da, altså, det, det er jo fedt, at vi kan være fuldtid på det nu, og vi faktisk også har nogle andre fuldtidsansatte, vi har et lille kontor, der sidder nogen på os og hjælper os med nogle ting, så, er. så det hele hænger sammen, det er vigtigt, men det vigtigste er, at det skal være sjovt, og det er jo også det, er jo det folk skal ud og opleve os, det skal ja. være sjovt, jo. så det, det dur jo heller ikke, at vi bare banker selv fuldstændig stykker med arbejde, det skal bare være fedt, fordi windsurfing er sjovt. Men Rasmus er, Rasmus, er det årsagen til at succes? Tror I ikke fokuseret så meget på at tjene mange penge fra starten, og i stedet er fokuseret på, at vi skal skabe noget fedt, vi har det sjovt ved, og det skal være glæden at tiltrækker folk? Ja, ellers så tror jeg ikke, vi har holdt ud i bilen. <laughs> jeg tror, vi har altid tænkt, at det skal bare være mega sjov for vores surfkursister at komme ud ved os, og det skal være vildt sjov for vores øh, instruktører at være en del af teamet, og vi skal hygge os, Rasmus og jeg. Og hvis de, ting, de tre ting kører, så skal vi nok på et eller andet tidspunkt lave en sund forretning, altså hvor vi også kan tjene nogle penge på det. Og det, det, det er jo det er jo lykkedes med. Ja, det er også ret uh, godt og heldigt. vi vil sige, vi, det er ikke meget, vi har lagt budgetter og kigget på hvor uh, <laughs> penge. Vi bare tænkt, det er en god idé, det her det gør folk glade, det gør vi. Og så må vi finde ud af resten. Men nu har I jo en fast base. I har ikke bare surfskolen, og I har faste hold. I har også en bar derude, I er fastansatte, Og så har I en, en, en helt lille instruktører også, som er freelancer, ikke? Uh, i skal vel også begynde at kigge en lille smule frem, selvom det kan lyde lidt kedeligt. Måske, hvis ikke et budget, så i hvert fald have en, lille, en lille smule overblik. <laughs> det, det er også kommet efterhånden, men jeg tror, at altså noget af det, der har faktisk været rigtig godt, er, at det har taget lang tid at komme hertil, ja. og vi faktisk startede, mens vi læste. Fordi det har også gjort, at der, var, at der var tid nok til at teste nogle ting af. Fordi hvis vi skulle have startet det her i morgen, så tror jeg faktisk, at det har svært ved at komme op med det koncept, vi har. Det er, vi er kun kommet der til, fordi vi lige så langsomt har har lavet nogle små forbedringer og testet nogle ting af, vi har blandt andet fundet ud af igen bilen, at det der med fællesskabet og sociale, og, og både for, for kursister, men også for instruktørerne har været vigtigt. Um, så det er små forbedringer hele tiden, så der har heller ikke været store risiko. Vi har faktisk været meget, vi taget små skridt hele vejen. Ja. Og det kan man kun, når man er studerende og har en mand. Så selvom I ikke har tænkt så meget økonomi, så har I lidt alligevel, I taget små skridt. I har altså, I har været drevet i jeres passion og jeres glæde, men I har også været fornuftigt forsigtige. Ja, vi har <coughs> jo... Ja, altså, det kan man godt sige, ja. Altså, vi, vi tager stor riskekist på den måde, at vi... Jeg synes hele tiden, vi sætter alt på et bræt. Altså, vi bruger alt det, vi har. Ja, det gør, ja. øh, men, men samtidig så er vi heller ikke sådan... Øhm, vi har ikke fået nogen invester eller lånt penge i banken på den måde. Så det er ikke sådan, at vi har ikke brugt penge, vi ikke har. Men vi bruger dem, vi har. På, ja. det det Men I er jo stadigvæk fuldstændig bootstrap. Der var lige SU-lånet. Men ellers er I jo fuldstændig bootstrap. I har finansieret jer selv hele vejen. Om I så kørt rundt og byttet øh, kasser med øle fra gamle <laughs> surfudstyr og så videre, ikke? og slæd onkel Bers udstyr op. Men I har jo været enormt dygtige, lyder der til. Til at, at sno jer på en god måde, at være kreativ og så stille og roligt for bygget op. Jeg tænker også som kursist, så kommer nu ud den her sprinter og ser det her gamle der ligger i en have. Men den her glæde har jo tiltrukket folk. I har jo bygget forretning op alligevel. Hvor andre måske sige, det skal være så nyeste, det skal være det bedste, det skal være det skarpeste, og ellers så skal være top-professionelt fra dag i dag Og det er der jo ikke nødvendigt, noget vi i vejen med. Men der har I ligesom sagt, Nå, vi vi ser, hvor langt vi kommer med det, vi har. Ja, man kan sige, at vi i hvert fald vi er jo båret meget af, af, af glæden og passionen, og det der med, at windsurfing bare er mega fedt. Det er ja. det, der bærer projektet. Men det er rigtigt nu, det er lidt noget andet nu. Altså, nu, nu, er der, nu har vi det absolut bedste udstyr og vi har altså øh, virkelig vi bruger så meget tid på at nørde, hvordan vi får lavet den absolut bedste oplevelse så det altså jeg tror vi hvis vi ikke er den bedste så tror jeg at vi er en af de bedste surfskoler i verden overhovedet altså vi har været rundt og testet meget og taget altså vi tager det dybt dybt dybt seriøst sådan der fedeste. kom der noget ud over glæde og ymmelhed så kom der lidt der her, som... jamen, jeg tror, hvad er det der gør jer til en af de bedste surfskoler i verden nu jamen altså det, det, det, det der gør os til den bedste surfskole det er først fra dem vi har de bedste instruktører. Altså, så vi har nogle super passionerede og mega dygtige surfinstruktører med på teamet. Øh, det er en forudsætning for at være med. Og, og så har vi øh, et vildt fedt fællesskab med vores surfkursister. Altså, hammerfedt. Folk hygger sig virkelig. Vi hygger os. Og så den tredje punkt, det er, at vi har det, altså det top-tunede Formel 1 windsurf altså, ja. det, Og det betyder faktisk mere, at man lige tror øh, det der med, med udstyret. Øh, det, det, det skal bare være i orden, og vi går op i selv, at den mindste myttrik er det bedste. Øhm, det det, folk betaler. Det koster nogle penge at windsurf udværelse, men det er virkelig også i orden. Så det, så det er det, der, der gør det. Og så, så ligger det, som vi sagde, Mark, i den fedeste surfby i verden, København. Det er bare en mega fed by, så vi er også vildt heldige, at vi har vores lokation Jamen, jeg er, jeg, er <laughs> jeg er ved at købe det? Københængen Surf School. I er jo vokset sammen med Hoften. Altså at bo på 5 kvadratmeter med udstyr, med kontor, med alt og våde, våddragter, der skal tørres og alt muligt andet, så kommer man ligesom tæt på hinanden. Er I altid enige om alt? Nej, langt fra. <laughs> <laughs> Overhovedet ikke. Altså, men det er også det, der gør, at det, det bliver godt. Altså, det, det fortæller vi. Det tror jeg. Det er helt sikkert. Jamen, Fordi, hvad gør I så, når I er uenige for at undgå, at I bliver uvenner? Jamen, så, så vender vi tingene øh, mange gange. Og nogle gange skal det også lige have tid til at ligge. Men det der med at have to hoveder på, som også er uenige, det gør bare, at man kommer frem til noget bedre. Øh, jeg, vil ikke, jeg vil slet ikke forske mig, hvordan det var, hvis man skulle komme frem til de her ting alene. Altså, det er virkelig et fællesskab, at de gode idéer kommer. Så har man et syn, og så har den anden et, et lidt andet syn, og så, når man får snakket det igennem, så kommer man frem til det. Fællesskab. Det lyder som om, at det er vigtigt, det der med, at selvom I er uenige, så er så der stadig husbo, men det er stadig fællesskab, der gør, at vi, vi udvikler os. Det er stadigvæk det, vi kan sammen, der gør, at vi er gode. Fordi det kan man jo godt glemme, når man står og er uenig, eller man synes, at ens egen idé er den bedste. Så kan man jo godt komme til at glemme det. tænker Jeg ja. Jeg tror også bare, at vi er bevidste om, ligesom Rasmus sagde, at, at når vi er uenige, så får vi altid diskuteret os frem til en bedre løsning ved at vende synspunkterne. Og så nogle gange kan man, at, at, at, må man jo give sig på et eller andet. Og, og jeg tror bare, at vi begge to har det sådan. Det kan jeg i hvert fald mærke, at, at venskab til Rasmus det betyder meget mere end forretningen. Så hvis jeg kan mærke, at det her, det, det, det vil Rasmus rigtig gerne, Jamen, så er det det, gør. Ja. Sådan, og så sådan kan jeg også mærke, at der er sådan gang hvor han har givet sig, fordi han kan, og på den måde, så, så når venskabet er stærkere end forretningen, så, så bliver vi gode venner. Det er ligesom sådan en holdning også, og godt det at huske, fordi igen, det kan man komme til at glemme i en situation, ikke? Jo, jo. Ja. Men uenighed giver faktisk bedre idéer til slidst. Ja. I er jo ikke til at, at skubse, I er jo ikke til at få i ubalance i to. Altså, det er jo, det er jo fantastisk. Sikkert inspiration. Hør dig her på af de her gode råd til danske iværksættere fra jer. Som har været igennem ret meget allerede nu? Ja, det, hvad, hvis man skulle, ja, Jeg tror, at altså, jeg, tænker, jeg synes et råd er at det her med, hvis du. Øh, når du skal ansætte din første øh, medarbejdere, så, så vil jeg øh, virkelig fokusere på, for at ansætte nogen, man rigtig godt kan lide. Og, og jeg synes, det er en god idé med at ansætte sin venner, eller få dem med ombord og få dem engageret. Øh, det synes jeg er vigtigt. Og så sørge for virkelig at behandle øh, sin øh, teamplær godt. Give ansvar. Så, så leverer de også bedre, og synes jeg de også, det er sjovt at være med, og produktet til sidst bliver meget bedre. Jeg vil også sige at få, altså, prøve lidt ting af. Altså, det er jo nok ikke alle, der har lige, så, med jer, har lige så meget tid, som vi har. Men det der med at få testet lidt ting, og så altså, finde ud af, hvad der er godt, og så tage, tage det med, der er godt. Og, og det med, nu kan vi, jeg ved ikke, om vi, altså, vi har også engang haft gang i en... Et, et forfærdeligt projekt på et tidspunkt inde i Inderby, altså, som fuldstændig, altså det sejlede totalt. Ja, lad os lige få den med der, var noget med. der var noget med noget politi og et eller andet der. Lad os lige få den med. Ja, men, uh, så, som, altså, som sagt, så vi, vi tester ting, og det er ikke altid, vi tænker på, om det er en god forretning, vi tænker bare, at det er en god idé. Så gør vi det, og så må vi få det til at ske. Så, så vi tænkte, at vi skulle ud og lave noget stand-up paddling inde i, øh, i, har, altså i Inderby, så det var endnu tættere på folk. Øh, så vi tænkte, at det gør vi, hvordan kan vi gøre det? Vi kan ikke finde nogle lokaler. Jamen, øh, vi bygger bare en tømmerflåde. Fordi så kan vi bare øh, ligge på vandet, og så, og så kan vi bare komme direkte ud derfra. Så vi kørte øh, i øh, i kl. 6 om morgenen og købte øh, sådan nogle store fodertønder, sådan nogle blå fodertønder, man bruger til, til mange spændende ting. Blandt andet også til <laughs> og en masse træ, og så kørte vi ned. I, I skoven lige ved siden af Christiania, nede på Arsenaløen. Så lidt et spændende sted. Øh, og så læsede vi alle de her ting af, og på det her tidspunkt havde vi fået nogen til at graffittimale vores bil, fordi det synes vi så fede ud af den der rustbunke. Så der holdt bare sådan en kæmpestor graffittimaled bil. Så stod der 20 af sådan nogle fodertønder og en masse bræder rundt omkring. Og, og, og vi stod sådan lidt, og vi vidste heller ikke helt, hvordan vi skulle. Vi stod sådan, vi så ret forvirrede ud. Og så kom der... Så går vi lidt i gang med at bygge, selvfølgelig. <laughs> og det var Vi havde planerne, og vi skulle bygge tømmerfloden og den skulle ned og ligge i vandet. Um, han kunne en go, gode ven, uh, der har Kai, din ven i solen. Vi skulle være lidt med til arrangementet af der med tømmerfloden Så det var sådan en god plan. Så vi går i gang med at bygge. Så lige pludselig... Så, og vi var bare sådan lidt... må vi bygge den her? Altså, det er jo, det er jo midt det er her på Christiania, men vi tænkte, det går nok. Så kommer der en politimand, civilpolitimand, gående sådan... Hej, drenge, hvad, hvad laver I? Og vi er sådan, um, det, det er et godt spørgsmål, du stiller nu. Um, vi, uh, ja, vi er ved at bygge, uh, måske sådan en tømmerflåde, og så har den sådan, oh, hvad, hvor, hvor, hvad skal den tømmerflåde, skal den ligge her, eller oh, den skal måske sejle lidt rundt, ligge lidt til, og, sådan, <laughs> og han bliver ved sådan, jamen skal der, skal der motor på, eller skal der ikke motor på og der skal sgu ikke motor på men vi jo det er et godt spørgsmål vi, er helt, vi, vi var bare helt bange for at komme til at sige noget som gjorde at de stoppede projektet men det det, vi så finder ud af han var bare han gik bare sin daglige og han synes, det er så spændende han ville godt lære at surf jeg han synes, han syntes det var et spændende projekt der gang i men han synes, jeg blev også meget mere og mere mistænkelig, fordi vi ikke ville svare på et spørgsmål det kan man nok godt forstå hvor ja. det er. så han sådan oh. ender med at sige sådan Dreng, nu nu skal jeg lige høre hvad I, og hvad er det her for noget og så tager han sin politiske far ja. og, og, og så er faktisk rigtig bange og det er første er, at han siger, hvem han er. Okay. Ja. Hvad sker der så med den tømmerflod Kommer han ind og sejler i kanalerne, eller hvad? Ja, altså, det kommer sådan lidt, det vi farede ham. Den kommer til at lægge lidt til og sejle lidt rundt. Og... <laughs> vi, vi får den i vandet. Altså, vi blev nødt til at ringe til en masse venner, vi kan faktisk ikke få den ned. Øh, det havde vi ikke gennemtænkt. Altså, vi kastede også lidt ud i nogle ting, der ikke er helt gennemtænkt fra start Men vi fik 20 venner ned for at bære den her tømmerflod i vandet og lade den til. Og så havde vi faktisk en sommer, hvor... at øh, en af vores instruktører, Steffen, han stod og, og, og lavede softkurser øh, inde i Indreby. Det var jo rigtig fedt og, og sjovt, men, men igen, sådan, det, var, det, det, gav, altså, det var lidt ligesom bilen. Det, det var ikke så godt økonomisk. Altså, det hang sgu ikke rigtig sammen. Nu, men det var en sjov er. oplevelse. Nu kommer der morgen. Ja. Ja. Har, har I gemt den der tømmerflåde så? Eller har I splittet Den, den forsvandt faktisk. Ja, ja. Jeg har den ikke mere. Den, den, den, en dag var den væk. Den blev væk simpelthen. Ja. Okay. Der var lige. nogen, der synes, det var så pænt, at de løb med den. <laughs> fantastisk. Så et godt råd for dig, det er jo lige en anekdote her på faldrevet. Det er fantastisk til at begge to. Hør nu her, uh, Ole Hassold og Rasmus Ølund fra Københængen Surf School. Tak for jeres energi og jeres tilgang til iværksætteri og for at sætte fokus på nogle andre rigtig vigtige ting, når man er iværksætter, netop fokus på glæde og fokus på at gøre det, man har lyst til at stå op til hver dag. Og så længe man kan leve af det, så stadigvæk lade glæden og passionen være den store drivkraft. Og så lykke med jeres succes med Kupen Ingen Surfskool, og jeg er sikker på, at vi ses ud på Amager Strandpark. Nu har jeg ligesom lagt hånden på k Så vi ses derude. Det vil vi os, os til. Det. Tak for det. Det var historien om Copenhagen Surf School, Ole Hassold og Rasmus Øgelund. Hvis du også har en iværksæt-historie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside så send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, de tager fat i. Eller så har jeg ikke så meget at sige. En tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en fantastisk dag, til vi lyttes ved igen. Hej.